פרק י"ז רוחי חובלה ימי נזעכו, כברים לי, אם לא התולים עמדי, ובהמרותם תלן עיני. סימנה, עורבני, עמך, מיהו לידי ייתקע? כי ריבם צפנת מסחל, על כן לא תרומם. לחלק יגיד, רעים, בעיני בניו תכלנה. והציגני למשול עמים, ותופת לפנים אהיה. פתיך <תכה> מכעס איני, ויצורי כצל כולם. ישומו ישרים על זאת, ונקי על חנף יתעורר. ויוחז צדיק דרכו, וטהור ידיים יוסיף אומץ. ואולם כולם תשובו ובואו נא, ולא אמצא בכם חכם. ימי עברו, זימותי ניתקו, מורשי לבבי. לילה ליום ישימו, אור קרוב מפני חושך. אם אכבה שאול ביתי, בחושך ריפדתי יצועי. לשחת קראתי, אבי עתה, אמי ואחותי, לרימה. ואיה אפוא תקוותי, ותקוותי מי ישורנה. בדי שאול תרדנה, אם יחד על עפר נחת.